Uvědoměný. A že někdy konkrétně, když jsme je prostě... Kde začátku, kde ten dotyk dechu je jasný, tam zůstat. Nejlepší je zůstat u nosních dírek, Jo. Jestliže ten pocit nádechu a výdechu je jasný, tak se koncentrovat na to, že mezi nádechem a výdechem je pauza. A mezi výdechem a nádechem je pauza. Pauza buď, se, že tělo se naplní dechem, nebo pauza, že tělo je prázdné. Prázdné v tom smyslu, že tam není No teď jsme vysvětlili, jestliže meditujeme. Tak, že ho jako ta severní tradice budismu Čína, Tibet, hrubý dech a jemný dech. Hm? Co je hrubý dech? No, to to je hm? Hrubý dech je ten, který přichází do těla nosem hm? a bude dýchací a jemný dech je ten, který existuje v celém těle. I v těch pauzách mezi nádechem a výdechem. A ten dech se právě stává tež objektem pozornosti. jelikož tento objekt pozornosti je daleko jemnější, tak potřebuješ jemné vědomí, abys chápal. Hm? No a když první instrukce v meditaci na dech je jasně s moudrostí poznat, jestli dech je nádech a výdech je dlouhý nebo krátký. Hm? Myslím, že praktikuješ touto metodou, pak to bereš do slova. To znamená, jestliže je krátký nádech a výdech, tak ten jemný dech se stane dlouhý. Ten, čili ta pauza hm? mezi nádechem a výdechem, a výdechem a nádechem se stane dlouhá. Jestliže nádech a výdech, který prochází tou dýchací trubici, je krátký, tak ten výdech a nádech, ta pauza mezi výdechem a nádechem se stane dlouhá. Hm? Teď první instrukce je, že sleduješ z moudrostí dlouhý dech, dlouhý nádech a výdech. A druhá instrukce je, že sleduješ krátký nádech a výdech. Čili nádech a výdech nemůže být zároveň krátký a dlouhý. Hm? je to jedno cvičení. Neznamená, že první se snažíš o to, aby dech byl dlouhý a pak ho nějak se snažíš o to, aby byl krátký. Znamená to, že jestliže vstoupíme do stavu hlubší koncentrace, dech se zkrátí. První se uvolníme, dech bude dlouhý, ale jestliže se dostaneš do stavu hlubší koncentrace, dech se zkrátí. Možná, že někteří z vás už eh, mají tu zkušenost, hm? ve stavech hlubší koncentrace dech se zkrátí. To je vlastně adaptace na stav hlubší koncentrace. A v tom stavu se může stát, že možná někteří z vás to zažili, že srdce začne rychle bušit, Začneme se potit, hm? máme strach, se po začátečníky se stane, hm? protože se dostáváme dost něčeho, co neznáme. Hm? Ale v případě, že ta koncentrace je lepší, no tak pak se to stane normální, hm? že dýcháme vlastně krátký dech. No jestliže ten krátký dech ne e, jako zůstává a mysl zůstává u toho e, objektu, tak si začínáme uvědomovat tělo, dech a vědomí jako jeden celek. A to je opravdový pokrok. Hm? Tomu se říká učím se e, poznávat nebo cítit celé tělo a přitom nadechovat a vydechovat. Celé tělo je vlastně celé tělo dechu, celé tělo fyzického těla, který je podstatou, to je základem dechu a celé tělo vědomí. Tělo znamená mnoho věcí pohromadě. Vědomíte, že mnoho věcí pohromadě, proto se mu říká tělo. Celé tělo vědomí, které pozoruje dech. A je si vědomí taky toho těla. Tyto tři elementy se spojí. Jestliže se spojí, nastává, vstupujeme vlastně do procesu zjemňování objektu, který je zároveň z, je, zjemňování počitku a zjemňování vědomí, které pozoruje dech. Hm? Je to jasný? Tak pak můžeme mluvit o těch hlubších věmech, což je vlastně stav Diany. Diana se vysvětluje jako upany Diana. Upany Diana je intenzivní počitek UPA zblízka, to je intenzita enfatický prefix, čili pozorujeme zblízka intenzivně. A jestliže pozorujeme zblízka a intenzivně objekt našeho pozorování, můžeme se s tím objektem spojit. Hm? Takže ve stavu dělány vlastně objekt a Subjekt splynou. Hm? Protože objekt a subjekt splynou, mysl plyne bez e, výkivu. Mysl plyne bez výkivu, za jakého předpokladu mysl může plynout bez výkivu? Protože se fixuje na ten objekt. Hm? tomu se říká ápana, nebo árpana, fixace. A tou fixací právě se dostáváme k tomu čtvrtému cvičení, který vysvětluje vlastně stav diány a prohloubení v diánu až do ztráty dechu, což je eh, zjemňují hm, samskáry nebo formace těla. Dech je formace těla, to je tež synonymum dechu. Zjemňují formace těla a přitom se učí dýchat, nadechovat a vydechovat. To jsou ty čtyři cvičení, které vysvětlují tuto praxi. A ty mají ty základní tradici, nebo v tom základním pojetí, jak je Satyplatána, mají stránku samaty a stránku vypasany. Teď se zabýváme samato. Jako předpokladu k hm? No a samata, kdy pěstujeme samatu, je třeba si uvědomit utišení. Za jakého předpokladu praktikujeme utišení? Že chápeme, že hrubý objekt je spojen s, s zábranou je jedině jemný objekt, díky jemnému objektu se můžeme zbavit zábran A zábrany mysli, to je lapání po objektu, nebo e, nechuť a chtíč e, silou odstranit nelíbivý objekt, potom rozrušení, e, pak e, tendence mysli klesat a pochybnost. A tyto, těchto pět překážek možno pochopit jako dvě tendence vědomí. Buď rozrušení, anebo klesání. Tyto tendence rozrušení a klesání pak mizí ve stavu děhání. Hm? Ve stavu zjemňování. To je technické vysvětlení procesu šamaty, No, ale to technické vysvětlení nebude mít dosah, pokud to, pokud to sami ve své laboratoři, jedinou laboratoř, kterou máme, je naše tělo, sami to nepoužijeme. A aby jsme to mohli prožít, musíme ty překážky se naučit konfrontovat. Jak konfrontovat ty prekážky, to je tež proces. A o tom snad bude mluvit až zítra, protože aby to nebylo příliš moc. Chceme spíše, aby jsme měli bezprostřední zkušenost, než aby jsme poznali mnoho, mnoho teorií a nepoužili svůj laborator, vlastní tělo, aby jsme je poznali. Je to tak? Jestliže nemáme vlastní zkušenost, pak jenom počítáme, jak říká písmo krávy druhých, ale vlastní stádo nepoznáme. Když nepoznáme vlastní stádo, tak ta šamata moc nepomůže. Je to tak? No a e, proto abychom mohli praktikovat šamatu, hlavní oporou naše je víra. Víra v to, v co? Víra v to že vlastně zkušenost hrobých objektů je utrpení a zkušenost jemných objektů je spojená se slastí, kterou potřebujeme, aby jsme prohloubili mysl. Bez slasti mysl se nepohloubí Je to tak? Hm? No a první tedy je ta zkušenost té slasti mysli, která netěká. No a pak odpojení od té mysli, která netěká. A která je koncentrovaná. Hm? Odpojení od hluboké mysli. No a pak to jde do samády. Hm? Čili tento proces je třeba zažít hm? na vlastním těle a vidět jasně, jak ho pak použít. Ale pokud ho nezažijeme na vlastním těle, to jsou jen teorie. Hm? Je to tak? tak dáme se do meditace a pak dáme možná pár cvičení a pak dáme ještě nějaké vysvětlení. No a tak strávíme odpoledne ve snažení o vlastní poznání. Hm? O no, to se jedná. Ještě byla otázka, ale pak až příště, nebo teď, co dá. Teď, teď je lepší. Teď, jak jsme v autě, tak se ptali od něho, že jak člověk pozná s jistotou, že je vlastně ty Myslím, že tak, že... A, že jak si je, nevím, Jistota je právě, když používáme metodu, která je popsaná v abidarmě, Jestliže nemáme diánu, nejsme schopni pozorovat bezprostředně předcházející vědomí. Jestliže máme diánu, pak když vyjdeme z toho prohloubení a díva, můžeme se dívat na základní vědomí, kde se kde najdeme tež objekt naší diány. Jestliže najdeme v tom základním obě obje vědomý objekt naší diány, najdeme tam i vědomí, nebo proud vědomí, který k tomu objektu jde. A v tom proudu vědomí, který k tomu objektu jde, poznáme jasně, protože to je příčina diány, pět příčin první diány. Hm? A to je Vitarka, vičára, prýty, suká, ekagrata. Hm? Vitarka, překládám jak, Applied sort. Hm? Ale to není nejlepší překlad. Hm? Vitarka, jestliže budete mít diáno, tak to uvidíte sami. Vitarka je jistá síla, hm? která táhne vědomí k objektu a Praští s ním objekt. Hm? Jestliže máte silnou koncentraci, můžete tu sílu vidět. Jestliže pracujete tady, můžete ji vidět tady. Hm? Jestliže pracujete e, někde jinde, můžete ji vidět někde jinde. Ale nejlepší je ji poznat tady. Hm? Když se koncentrujete tady, uvidíte něco, co táhne stále. Jestliže je to stabilizovaný, tak pak to uvidíte i na základním vědomí. Ta síla je ze všeho nejasnější. A ta je právě vlastně příčinou šamaty a vypašany. Ve hlubších stupních šamaty ta síla jde pryč. A ta síla tedy táhne vědomí k, k objektu a tím pádem nepřipouští aby eh, mysl ten objekt opustil. Podle buddhistické filozofie stejná síla je tež základ řeči. My mluvíme, protože používáme vytarku. Hm? To znamená, že stáhneme mysl k objektu. To si můžeme být vědomí v meditaci. To je základ mantry. Jo? Proč opakujeme mantry? Aby eh, Mysl man znamená vědomí, tra, je chránit. Abychom chránili mysl tím, že táhneme stále tu mysl k jednomu objektu, který si vytvoříme řečí. No a teď, když nepoužíváš řeč, přesto používáš myšlení. A, čar, a myšlení právě e, potřebuješ tu sílu, která tě táhne k objektu, aby byla jasná, aby jsi u objektu zůstal. A ta síla je taky to, co ten objekt e, vlastně, e, jasně artikuluje. Jestliže ten objekt neskoumáš, tak nebude jasně artikulovat. Jestliže nebude jasně artikulovat, tak mysl v něj nezůstane. Čili v buddhistické tradici Vitarka znamená třeba Visudimaga, což je, jestli se zajímáte o meditaci, tak to je jeden, jedno z nejlepších děl, který třeba studovat, aby jsme hlouběji poznali. Základy meditace. Gitárka je popsaná jako eh, ráďa valabhí. Rádďa valabhí znamená důvěrník krále. Aby jsme se dostali ke králi, dejme tomu, eh, k vyššímu, jemnějšímu stupni vědomí, potřebujeme být někoho, kdo je familiární s tímto králem. A familiární s tímto králem je právě Vitarka. Stejně tak, když se chceme dostat... Já nevím, kdo je teď prezidentem Slovenska. Když se chceme dostat k němu, musíme mít někoho, kdo nás představí, protože když nás nepředstaví, nemá zájem o Lukáše nebo Tomáše. Hmm? A když se nás někdo představí, že máme jisté kvality, které můžou být dobrý pro budoucnost Slovenska, tak nás tam představí, tak řekne král, prýjďte v pět hodin na čaj. Je to tak? Stejně tak Vitárka vlastně představí krále, představí to, to vědomí do jemnějšího stavu tím, že stále vede vě, mysl ke stejnému objektu. Hm? A pak je jemnější síla, která masíruje objekt, který se říká vyčára. Hm? A ty vytárká vyčára právě způsobují to, že mysl zůstává u daného objektu. Neběhá jiná. Oh. Jestliže máme jahnu, no tak ty dvě síly pak zabraňují tomu, že vědomí jde někam jinak. Jestliže máme děánu, jsou dvě děány. V tom rozdělení děán je mnoho, mnoho děán, ale mezi nimi jsou dvě děány, jako takzvaný upačára, hm? upačára samády a ápana samády, arpana samády. Upačára je, když ještě fixace v objektu není definitivní. V situaci džány ta fixace v objektu je definitivní. Čili i když máš různé myšlenky, různé pocity, různé vnímání, tak neopouštíš ten objekt. Za normálního stavu vědomí, kdy nejseš fixovaný, jakmile máš jiné počitky, které jsou intenzivní, opustíš ten objekt. Je to tak? Teď stav džány je, že jsi fixovaný na ty objekt. Proto v Zenu nebo v Dzogčenu, kde základ vlastně poznání je nerozlišující vědomí, hm? nedualistický vědomí, ta zkušenost džány není tolik nutná. Jestliže ji člověk má, je to samozřejmě plus, ale není nutná. Ale ten, ten základ, takzvaný upačára samády, což je vlastně práh samády, neboli samády bez fixace. Toto samadhi tež možno nazvat samadhi v, stále v káma dhatu. Hm? S fixací je pak rupa dhatu. E, sféra jemných forem. Bez fixace ještě si neprošel do sféry jemných forem. sež ve sféry, kdy tvoje vědomí je ještě může být premístěno jiná. Hm? Jestliže je, udělá Nějaký impakt na tebe, jiný objekt, tak půjde někam jiná. A tomu se říká e, upačára samády. Upačára znamená to, co přibližuje, hm? jak bychom to přileželi do češku, přístupové. Dobrý, přístupové není špatný. Přístupové samády. V tom přístupovým samády těch pět faktorů e, nebo Pět příčin, džány už jsou nepřetržité. Tedy nepřetržité na nějakou dobu. Hm? A tím pádem vlastně mysl se uklidní. No a jestliže Vitálka, Vičára, Nedovolí, aby mysl opustila objekt, který potřebuje prohloubení. I tak nastává co? Nastává slast, prýty, hm? nastává štěstí, suka a samozřejmě základ toho všeho je jednobodovo vědomí. Hm? Čili základ džány, tedy první džány, Každý musí pojít první Džánu, aby se dostal výš. Základ první Džány, jako každý jiný Džány nebo Diány, je jednobodovost vědomí. Hm? Důvod Diány je Vitalkavičák. A výhoda džány, první Diány je právě prý suka hm? slast a štěstí. V tradici se to rozděluje na ty tři faktory. Každá dzána má tyhle tři ty faktory. Základní, výhodu a důvod. Nebudeme mluvit o dalších dzánach, vyšších, pro bychom měli zažít aspoň tu, jak to říkal, přibližující eh, přístupové samády. Hm? Jestliže máte přístupové samády, můžete se učit Zen nebo zokčen nebo Mahamudra. Nemusíte nutně projít tím procesem žány. Jestliže jim projdeme, je to lepší, ale může to být i zabrana, protože je to objekt, na který je možno lpít, lpět. A to se nesmí stát. Samády, na které lpíme, je v buddhismu se tomu říká poskrněné samády. V buddhismu zase rozlišujeme tři druhy samády. Lukáš to může později vysvětlit. Poskrněné samády, čisté samády a samády, které vede k, k hledu. třeba se vyhýbat právě to e, samády poskvrněné vede miso dolu. Samády čisté vede, je výborná věc, ale může vejst k stagnaci. Právě proto je třeba spojit samády s, e, s hledem. Dobrý? Chtěl bych se že jak poznáme, že loupíme, že jsme upadli do tohoto loupění? Poznáme to tím, že se objeví tendence libosti a nelibosti a ta rovnoměrnost těch faktorů vědomí se tím pádem ztrácí. můžeme to nepoznat. Ště to budeme cítit porozmíšlet. <laughs> ta je celá věda taky, to je třeba To má i svoje terminologie, svoje různé objasnění, které můžou být trochu rozdílné v různých tradicích, ale v podstatě je to stejný. Dostat se do stavu Džány není tak těžké, ale stát se mistrem Džány, to je opravdu těžká věc. Na tom bychom museli jít někam na dlouhá léta do jako Lepa. V našich podmínkách můžeme jenom dosáhnout Džány a Použitý k vypasaní. A to je vlastně v té tradici to nejdůležitější. Teď jak spojit právě tu šamatu s vypasanou? To jsou též rozdílné interpretace. Ty vaší tradice je to trochu jiná. Ale vlastně tyhle ty tradice jsou též na základě yogačáry, vlastně. bez yogačáry. Dává moc smysl. Yoga Čára znamená právě jednání yoginu. Čára je jednání, v jednání yoginu je samadhi. Tak to je věda, jak použít samadhi pro moudrost. A zde nedualistickou módu. Tak si dáme do cvičku jedno 45-minutovou jedno 45 meditaci. Hm?